בעזרת השם, העצות המבוארות אמת ואמונה. <coughs> א. עיקר הגאולה תלוי באמונה, כי עיקר הגלות הוא רק מחמת חסרון באמונה, כלומר, הגאולה תבוא כאשר בני ישראל יתחזקו באמונה אמיתית, ויאמינו כי כל המתרחש בעולם בכלליות, וכל הקורא עם כל אדם בפרטיות, הן איסורים חס ושלום, הן רחבות מקורם בהשגחתו הפרטית יתברך, ולא מדרך הטבע. ועוד יאמינו כי כל מה שמסבב ותשבריחו עם האדם, הוא רק לטובם. כפי המבואר בדברי חכמינו זכרונם לברכה, כל מה דאביד רחמנא לטו עביד. משמע, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם עבדיו, הוא טובה גמורה. כפי המבואר עוד בכל ספרי האמת, ובפרט בנקודי הלכות. כי האיסורים שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם הם כדי לעוררו משנתו שישוב מדרך תועים לדרך התורה, דרך האמת, כפי המבואר בליקודי מוהרן סימן רש"ו, על הפסוק תהיתי כשא עובד, וכפי המבואר בפירוש רש"י על הפסוק תשב אנוש עד דקה ותומר שוב בבני אדם, שהקדוש ברוך הוא שולח איסורים קשים אך מנה לאדם, ובאמצעותיו מזהירו לשוב מדרכו הרעה, ולהפך באשר להרחבה, משפיע הקדוש ברוך טובות לנסות את האדם אם יכיר ויאמין כי הטובות והחסדים הם מהשגחתו הפרטית, או אם חלילה יחשוב כי את הטוב צבר בשל השתדלותו וחוכמתו. <עוד, עוד יש להאמין כי כל העובר על מצווה אחת ממצוות התורה מחמת ליצנות או כפירות ייענש בוודאי. הגם שלכאורה נדמה כי עוברי עבירה אינם נענשים, אדרבא. מצליחים הם בכל ענייני עולם הזה, הן בבריאות הגוף, הן בפרנסה וכיוצא באלה. יש להאמין ולדעת כי הצלחתם של עוברי עבירה אינה אלא ניסיון ליראים ולמאמינים האמיתיים. אם יחזיקו ויוחזו עצמם באמת לאמיתה, ואף על פי שרואים כי עבירה אינה מזיקה תכף ומיד, ומאידך דרך הישר והאמת אינו מצליח תכף, אבל באמת לא יישא השם יתברך פניו ללצים ולכופרים על עברם ועל מצוות התורה ועל ליצנותם ולעגם לאמת ולאמונה האמיתית. ואם לא יתחרטו מדעותיהם הרעות והכוזבות, ולא ישימו פניהם לאמונה אמיתית ולקיום התורה, יענשו בעונשים כבדים. והצלחתם המדומה תתהפך עליהם לצרות וייסורים. כפי המבואר במזמור שיר ליום השבת, בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן להישמדם עדי עד. היינו, הצלחתם הרבה של פועלי אוון היא כדי שיועבדו לנצח. כאשר בני ישראל יגיעו לאמונה, כפי המבואר בסעיף זה, ולו רק קיבוץ אחד בלבד, ודאי תתקרב הגאולה השלמה, כפי המבואר בזרוע הקדוש, בכנישתא חדא. משמע, אפילו אם רק קיבוץ אחד של אנשים יגיעו לאמונה אמיתית כראוי, מיד תבוא הגאולה בעזרת השם יתברך. גם עיקר הגלות בפרטיות, אשר כל יהודי לחוץ ודחוק בעצבות ובדאגות, בקושיות וספקות, ובמרירות, בשל הרפתקאות חייו השונות, הן בבריאות הגוף, הן בשל פרנסה וכו', הן מצד עצמו, הן מצד בני ביתו וכו'. כל זה הוא מחמת חוסר אמונה בהשגחה פרטית. היינו שאינו מאמין כי כל המתרחש עמו, הן איסורים, הן רחבות, הכל נעשה בהשגחתו הפרטית ידבע. ולא על פי דרך הטבע. ואין לו מאמין כי אין עזרה והצלה מייסורים זולת מה' ידבח. כי באמת לא תועיל שום השתלטות בדרך טבעית. כמובאו בתהילים, לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשוקי האש ירצה. היינו, ה' ידבח אינו החפץ שיסמכו על סיבות טבעיות, אלא רוצה ה' את יראב, את המייחלים לחסדו. משמע כי הוא כביכול חפץ שיאמינו בהשגחתו הפרטית, יבטחו בו ויקבעו לחסדו. אך בשל היעדר אמונה בהשגחה פרטית, ובשל תליית תקוות בהשתדלות בסיבות טבעיות שלא כרצון השם, אין שום טובה צומחת מכך. וכשזו אינה מושיעה, נופלים לעצבות ודאגות ומערה שחורה, שזו הגלות הקשה ביותר אך לצלן. וכל זה בשל היעדר אמונה בהשגחה פרטית. היינו שלא מבקשים מהשם מטבח ישועה ורחמים בכל עניין שזקוקים לו באמת. אבל באמונה שלמה, כפי המבואר בסעיף זה, ניצולים מכל מיני גלויות, הן בכלל, הן בפרט, כמבואר בתחילת הסעיף, שעיקר גאולה על ידי אמונה. ב. אמונה ותפילה וניסים בארץ ישראל העניין אחד הם, הוא תלויים זה בזה. היינו, ארץ ישראל מסוגלת לחזק את האמונה בהשגחת השם יתברך. כאשר נחשפים באמת לזכות לאמונה בכלליות ובפרטיות, כמובן בסעיף א', ארץ ישראל מסוגלת גם לשלמות התפילה. היינו, לחוש ולהאמין ולדעת בבירור שאסור להתפלל לשום נברא שבעולם רק אל השם יתברך לבד. המבואר בליקוד תמוהר"ן חלק א' סימן כ"ז בתחילתו. ועוד מסוגל יתד ישראל להחדיר ללב האדם הממונה בניסים, בהנהגה אל-טבעית. היינו, כאשר אדם זקוק לטובה ולישועה מצרה, שעל פי דרך הטבע אי אפשר לו לקבל טובה זו או להיבשע מצרתו, כפי שקורא לרחמנא ליצלן, אם מאמינו בניסים, בהנהגה אל-טבעית, היינו מאמינו כי השם יתבהך יכול לעוזרו בדרך נס ולהשפיע לו הטובה והישועה להן הוא זקוק אף על פי שבדרך הטבע נבצר הדבר ממנו. מבואר בנקודי מוארם חלק א' סימן ז כי אמונה ותפילה משנים את הטבע. ובוודאי כאשר זוכים לאמונה בשלמות ולתפילה בשלמות. היינו שלא להתרפות, רק להתחזק בתפילה באמונה תמיד. וכאשר זוכים להאמין בנסים, זוהי קדושת ארץ ישראל. עוד מבואר בניפוטי הלכות, כי ההתקרבות אל האמת וקיום עצותיו כראוי, הן קדושת ארץ ישראל ממש. מכאן אנו למדים כי על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת וקיום עצותיו, זוכים להתחזק באמונה כראוי, וגם זוכים לתפילה בשלמות. היינו שמרגישים שאסור להתפלל בשקרנות. ולא על שום נברא בלתי להשם לבדו. גם על ידי התקרבות אמיתית אל צדיק האמת, זוכים להאמין בניסים, כמבואר למעלה. העולה מכל הנזקה למעלה הוא כי כאשר התקרבות הצדיק מעוררת ומביאה לאמונת השגחה ואמונה בניסים, ולתפילה בשלמות כמבואר למעלה, סימנו כי הצדיק אליו מקורבים, צדיק אמיתי הוא. ואם לא מתעוררים על ידי ההתקרבות אליו, לאמונה ולתפילה וליראת השם כראוי, סימנו כי אותו הצדיק אינו איש אמת. ברכותי מרן חלק שני סימן העלווית בסוף התורה מבואר, סימנו של צדיק, אם צדיק אמיתי הוא עיין שם. ג. ימד. ישנם אנשים שמסתירים את כל הניסים בדרך הטבע. ע. כאשר השם יתברך מציל ממחלה מסוכנת, אשר איש לא האמין כי אפשר להחלים ממנה, או מגזלן או מרוצח או מסכנה אחרת, אשר בדרך הטבע אין עצה להינצל מהם, אומרים על כך האפיקורסים, כי אותן ישועות והצלות, שנעשו על ידי השם נדבח בדרך נס, מדרך הטבע הנה, ונעשו בסיבות טבעיות שלא בהשגחה פרטית. כאשר איתם הוא האפיקורסים שאינם מאמינים בניסים, ותתרבה האמונה האמיתית בעולם כולו, כמובן בפסוק כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'. היינו כשכל העמים הבינו את האמת ויאמינו כי הכל מושגח בהשגחה פרטית. והכל יקראו אל השם מטבח ויורגשו מאיתו כל צורכיהם ואיתם הוא הכופרים בניסים, אזי תבוא הגאולה השלמה. כי הגאולה השלמה אינה יכולה לקום אלא על ידי אמונה כמובן בסעיף א'. ואף על פי שנוכחים אנו כי האמונה בכלליות ובפרטיות נגרעת ופוחתת, נאמנים דברי הזוהר הקדוש, כי בקנישתא חדה, היינו אפילו רק קיבוץ אחד של אנשים, להתחזק ולהתנהג באמונה אמיתית כראוי, תבוא הגאולה במהרה בימינו אמן סלע, וכמובן בסעיף א'. ד. אי אפשר להגיע לאמונה, אלא על ידי אמת. כי אמונה אפשרית רק בדברים שאין שכל ודעת האדם יכולים להבינם. כי כל המובן על פי שכל אין צורך להאמין בו. אם כן, איך אפשר להגיע לאמונה אמיתית? היינו להאמין רק במה שראוי להאמין. כי הלוא באמונה עיוורת, בלי שכל ודעת, אפשר ליפול חס ושלום לאמונות כוזביות, כפי שידוע לנו מן התורה שבכתב ומן התורה שבעל פה. כיצד נכשלו בכל הדורות באמונות כוזביות? ונפילה על אמונות כוזביות, חס ושלום, היא בגדר עבודה זרה ממש. ועבודה זרה חמורה היא מכל העבירות שבתורה, אחמנה לצלן. בשל זאת, אי אפשר שתהא אמונה אמיתית, כי אם על ידי אמת. היינו בהתעמקות ובהתבוננות באותם עניינים שאין השכל מבינם, וצריך רק להאמין בהם. על ידי זה מגיעים להבנת האמת, וזוכים להרגיש באלו העניינים כדאי וראוי להאמין. אף על פי שאינם מובנים בשכל. היינו בהשם נדבח, בתורה הקדושה ובצדיקים האמיתיים, המעוררים אנשים ליראת שמיים ולקיום המצוות. הגם שבתחילה אי אפשר להבין זאת בשכל. וגם על כל ענייני האמת מתעוררות קושיות רבות בתחילה. אף על פי כן, בהבדתה האמיתית מגיעים בעזרת השם נדבח להרגשה, כי בדברים אלו כדאי וראוי להאמין. אבל בעניינים שאינם על פי תורה ועל פי דעת צדיק האמת, אסור להאמין. וכשמתחזקים באמונה אמיתית, להאמין במה שראוי להאמין, זוכים אחר כך להבין גם בשכל. כמבואר בפסוק, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. משמע, כי ההתחזקות בהשם יתבהך בקיום התורה ובצדיקי אמת באמונה, תביא להבנת השכל. כי אכן זו האמת לאמיתה. ה. Hey, אי אפשר להגיע לאמת כי אם על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים בקיום עצותיהם. גם כאשר קיימות מיניות המעכבות אותם, היינו, גם כאשר נדמה כי בקיום עצות צדיקי האמת, שעצותיהם בוודאי הם רק על פי התורה, תקופח חלילה הפרנסה ויתמעט כבוד המקיים, אל לא לחשוש מכך, כי אין זו האמת, רק נדמה לו כך. כי באמת ההנהגה על פי התורה ועל פי דעת צדיקי אמת אין לה מזיקה לכלום. אדרבא, בהתבוננות אמיתית רואים כי ההנהגה על פי התורה ועל פי דעת צדיקי אמת צופנת טובה גדולה אפילו בגשמיות, ובפרט ברוחניות. כי סוף סוף לא יישאל לאדם בלתי מה שהחזיק עצמו בקיום התורה ובדעת צדיקי אמת, כמובן בפרק שישי של מסכת אבות. אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב. ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. עוד צריך לדעת כי בלי דעת צדיקי האמת אי אפשר להבין שום פירוש אמיתי, הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה. כמבואר ומובן בניקודי מראם חלק א', סימן נ"ז עוד ב'. על כן חייבים לקיים כל עצות ודעות צדיקי האמת ולהתנהג על פי התורה בכל המידות ובכל ההנהגות כפי דעתם בלי התחשבות במניעות, כי כאשר מקורבים לצדיקי האמת והן מקיימים עצותיהם והן נוהגים על פי התורה, אין זה נחשב להתקרבות. כך מבואר בנקודי ההלכות. אבל כאשר מקיימים עצותיהם, נחקקת אמת באדם, והוא מבין ומרגיש באילו דברים כדאי להאמין, והוא מתרחק מאמונות כוזבות. גם יש להתרחק מהצד רשעים ומתנגדים וחולקים על האמת. היינו מאנשים החולקים על צדיקי אמת ושונאים דעותיהם ועצותיהם. בדעת אלו אסור לקבל מחמת שדעותיהם ועצותיהם סותרים את האמת. על ידי קיום מצוות ציטיקה ראוי ניצולים מתאוות ניאוף ומאצת רשעים וזוכים לתיקון הברית וקיום עצותיהם של צדיקי אמת. ו. על ידי תפילה בכוח, היינו אמירת אותיות התפילה בכל הכוח, והקשבה וריכוז למילות התפילה. זוכים לאמונה אמיתית. גם מבואר בשולחן ערוך ובליקודי הלכות, כי מי שאינו יודע פירוש התפילה, חייב ללמוד את הפירוש המילים. בעד שמבינים את הפירוש, יש חיוב להיזהר שלא לדלג על כל פנים על שום מילה מן התפילה. על ששומרים ונזהרים בתפילה בכל יום כראוי, כמובן בסעיף זה, ובפרט כשנדמה על ידי התפילה כראוי ובכוונה והקשבה למילים, יגיע היזק לנזקי הפרנסה בשל הזמן המוקצב לתפילה, ובכל זאת עומדים בניסיון ואין נותנים לב למחשבות כוזבות אלו, ומתפללים כראוי, על ידי זה זוכים להינצל באמונות כוזבות, וזוכים לאמונה אמיתית. ז. אותם אנשים הכופרים בניסים, באומרם כי כל הנעשה בעולם בכלל, וכל העובר על כל אדם בפרט הוא רק על פי טבע, ואפילו כאשר רואים בעיניהם ניסים ממש, אומרים כי הטבע, אנשים אלו מזיקים לדרך האמונה, לדרך התפילה ולקדושת ארץ ישראל. ובגללה מתארכת הגלות, כי הגאולה האמיתית יכולה לבוא רק על ידי אמונה שלמה כמבואה בסעיף א. ח. כאשר מתמעטת האמונה בכלל ישראל, נסתרת ומתעלמת חס ושלום השגיחתו של השם ידבח. כלומר שהשם ידבח כביכול אינו משגיח על בניו כראוי להצילם מצרות ואיסורים ולספק צורכיהם ללא איסורים. כי השמירה מצרות ואיסורים וקבלת כל הצטרכויות הגוף בנקל נובעים רק מהשגיחתו ברחמים כאשר אמונת ישראל כראוי. אך כאשר האמונה מתמעטת, מתעורר חרון אפו של השם יתברך בעולם, וכתוצאה מכך צדיקי האמת אינם חפצים להיות מנהיגים, ואז אין בעולם מנהיג אמיתי. ועל ידי ששוברים את הכעס והופכים אותו לעחמנות, היינו שבשעה שהכעס מתעורר, מתגברים ומבטלים אותו, ומרחמים על מי שהכעס יתעורר עליו. על ידי זה נמתג חרון אפו של השם יתברך על העולם. כלומר, השם יתברך מרחם על העולם ומבטל את חרון אפו. וצדיקי אמת מקבלים על עצמם את ההנהגה. היינו ללמד דרך האמת ודרך הישר לאנשים החפצים ללמוד מהם, לכל אדם כפי הצריך לו. ועל ידי צדיקי האמת אפשר להגיע לתכלית האמיתית, כלומר על ידי התקרבות האמיתית לצדיקי הדור, כמבואה בסעיף A, וזוכין להבין את תכלית החיים עלי אדמות. אסור לשום איש לקבל על עצמו מנהיגות, מה שמכונה בפי העולם הגותרית, יהודי כשר, אלא אם כן אמונתו שלמה ואמיתית. אך אם הוא מאמין חס ושלום בדברים שמדרך לתורה אסור להאמין בהם, אף על שמאמין גם בהשם יתברך, אסור הוא במנהיגות של דעות כוזבות שבו. מכאן המלמדים כי מי שיש באמונות כוזבות אסור לו להיות גם מנהיג של עצמו. כי אסור לו להחליט ולהתנהג לפי דעותיו וזוועותיו, כי הללו כוזבים ובלתי נכונים. וגם כאשר נדמה לו כי חפץ הוא במנהיגות, משום שהוא מרחם על העולם וחפץ להיטיב עמו, אם באמת הוא מכוון לכבוד, גאות וכיוצא באלו, אסור לו לקבל שום הנהגה. וידי מנהיגים כאלה מגיעים לאפיקוזו. אבל מן השמיים אין מותירים את המנהיגות בידי אלו לאורך זמן. י. צריך לשמור מאוד את האמונה. היינו לבחון את עצמו תמיד עם אמונתו שלמה. כעדי קלקול האמונה אי אפשר לקבל תוכחה ממוכיחי אמת. ונתקלקל השלום. היינו נעשה מחלוקת בין אנשים, ומתאבים גאושים, כלומר, אנשים מגורשים ממקום למקום. על ידי חסרון באמונה אפשר גם ליפול לכפירות, לעבודה זרה ולאמונות כוזבות. כי אמונה אמיתית היא עיקר החותם העליון של הקדושה, ועל ידי אמונה אמיתית נשמרת כל קדושתו של היהודי. י"א אי אפשר לזכות לאמונה שלמה, אלא על ידי התקרבות לצדיקי הדור האמיתיים וקיום ארצותיהם ודעתם בכל היכולת ובאמת. כי את עיקר האמונה האמיתית מחדירים צדיקי האמת באנשים המקורבים אליה, שמקיימים לצאתיהם. כי צדיקי האמת הם עיקר קדושת כלל ישראל. י"ב אמת ואמונה הם <עם> מבחינת אנפיננאורי, היינו אותם אנשים, החדורים ונוהגים באמת ובאמונה אמיתיים כראוי, זוכים לפנים מהירות, לשמחה, לחיות ואירחות ימים. אבל השקר, כלומר אנשי שקר, מאחר וחושבים הם כי על ידי דרך השקר והכזב ימצאו פרנסה, כבוד וכיוצא באלה. אנשים אלו אין להם שום חיות אמיתית, כי שקר הוא בחינת מיתה, אכונה נצלן. ולאנשים אלו יש אנ פנחשוכי, היינו פנים שחורות וקודרות, ותמיד מלאים עצבות ודאגות, וכאילו עובדים עבודה זרה. השם ידבח יחזרנו להינצל משקר ולזכות לאמת. אמונה אמיתית היא יסוד ושורש לכל הקדושה, כי על ידי אמונה בשלמות זוכים לכל המידות טובות, וכמובן בסעיף ד, ד. אי אפשר להגיע לאמונה אמיתית כי אם על ידי האמת. גם מי שזוכה להשיג בדעתו שכל וקדושה, היינו הוא שזוכה להבין שכל אמיתי בעניין יהדות, היינו בחוכמת התורה ובהשגה אלוקית. חובה עליו להתעמק היטב ולהתבונן אם משכל זה עלול לצאת קלקול באמונה כי על שכל הנוגד את האמונה הפשוטה אסור לסמוך. צ׳׳ על ידי תלמידי חכמים כוזבים שאומרים תורות כוזבות כמובא בזוהר הקדוש על ידם באים כפירות. היינו שעל ידי תורותיהם הכוזבות מתעוררות כפירות באנשים דעות הגורמות לכפור בהשגחה. גם על ידי המתוארים ביזיונות והתנגדות ליראים אמיתיים. העצה להינצל מהם ומתורות כוזבות שלהם היא קיום מצוות הכנסת אורחים לתלמידי חכמים אמיתיים. כמובן באות אלף הכנסת אורחים כי ילדי הכנסת אורחים שהם תלמידי חכמים אמיתיים זוכים לאמונה אמיתית. ועל ידי האמונה האמיתית זוכים לדעת מי הם תלמידי חכמים כוזבים ומהן תורותיהן הכוזבות, באופן שניצולין מהן. על ידי הכנסת אורחים של תלמידי חכמים אמיתיים אף זוכים לשבור כפירות וביזיונות ולהתגבר על המתנגדים, היינו לא להירתע מפני שום מתנגד. ט"ז עיקר חשיבות הצדקה היא על ידי אמונה. היינו, צדקה אין לה רק כאשר נותנים אותה מחמת האמונה כי השם יתברך ציווה למצוות הצדקה ולא חלילה מחמת כבוד ופרסום שאנשים יאמרו עליו כי בעל צדקה הוא מפני שאיש חלוש בטבעו שאין הוא שאין לו יכול לסבול חסרונו של הזולת כמבואר במליקותי מוהר"ן חלק שני סימן ד' לתת צדקה כי כך ציווה הבורא כמבואר בתורה והחזקתה בו וכי אחיך עמך ומן החיוב לתת צדקה בעיקר לעניינים שעל ידם נבנית האמונה האמיתית. וכן על ששומרים שבת כהלכתה, זה שם שמיים. לא מפני עייפות שחפצים במנוחה, רק בגלל שכך ציווה השם מטבח, לנוח בשבת ולא לעשות כל מלאכה, מסחר או עסק בטרדה, כפי אזהרת התורה. על ידי זה זוכים לאמונה שלמה ואמיתית. וזיים. וכן כל העובדות טובות, שאין להן חשיבות ללא אמונה. היינו שצריך לקיים מצוות ומעשים טובים מתוך אמונה, כי כך ציווה השם נדבך. אך כאשר עושים את הכבולות הטובות בלי אמונה, כמבואר למעלה, אין להן שום חשיבות. ואפילו לימוד ועסק התורה, אם אינן בחיזוק האמונה ויראת השם, אין להן חשיבות. כי תכלית כל התורה כולה היא רק כדי להתחזק באמונה אמיתית ויראת חטא. היינו ליראה מעשיית עבירה. אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו, כמובן מסכת אבות. כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. היינו, מי שעוסק בחוכמת התורה בכדי שיזכה ליראת חטא, אזי בוודאי עסקו בתורה חשוב מאוד. אבל אם עסק זה אין הוא בשביל יראת חטא, אין לו שום חשיבות. כך מבואר בנקוטי ההלכות. וכך נבואה בהמשך המאמר כל שחוכמתו קודמת ליראת חטא אין חוכמתו מתקיימת. וכך אף נבואה בנקוטי הלכות פירוש אמיתי על הפסוק כל מצוותיך אמונה. כל מצוותיך היינו התורה כשהיא כלולה מתרי"ג מצוות אמונה, כלומר תכלית עסק התורה היא רק כדי להגיע לאמונה אמיתית. ואפילו ידיעת דיני התורה של איסור והיתר קשה ופסול היא רק למען שלמות האמונה. היינו שעל ידי הבקיאות בהלכות ובדיני התורה וקיומם, ניצולים בעזרת השם מכל מיני איסור. המוח מזדקח ומתקדש, ואפשר להגיע ביתר קלות לשלמות האמונה, שהיא ושורש לכל היהדות, כמבואר בנקודי ההלכות. גם נבואר בתורה כשמשה בנו עליו השלום אמר לכלל ישראל כי עיקר התורה היא יירם, כמבואר בסדר עקב. ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם ליראה ויראה ואמונה הם דבר אחד י"ח עיקר קיום האמונה היינו שאדם יהיה חזק ושלם תמיד באמונתו הוא רק על ידי שמירת הברית היינו לשמור על טהרת המוח מכל מיני מחשבות רעות ובפרט מאורי זנות ודעות אפיקורסיות אבל לשמור את המוח מכל משמר אפשרי רק על ידי יראת השם באמת, וליראת שמיים אמיתית אפשר לזכות רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת. יט. על ידי אמונה, עין ושלמות באמונה אמיתית והיעדר אמונות כוזביות, מתחדש המוח, שהוא הנשמה בעת השינה, ומקבלים על ידי השינה סכל חדש לעבודת השם נדבר, ולהבנת אמת התורה. כי התורה בוודאי אמת טהוראית. כמובן בפסוק תורת אמת הייתה בפיו, אך צריך לעמוד הרבה כדי להבין ולהרגיש את אמת התורה. ועל ידי אמונה שלמה ואמיתית אפשר בוודאי להבין ולהרגיש את אמת התורה ולזכות זכריות חדשה בכל המעשים טובים. חד, על ידי קלקול האמונה, שהוא כעבודה זרה חס ושלום, נמנע מטר. ואין שלום בעולם ואין איש חפץ לעזור לחברו. גם בגלל קלקול האמונה הם מוצאים פרנסה והם נאלצים לגלוג ממקום למקום לחפש פרנסה. כ"א עיקר השירות בא מן האמת. ההם שנוהגים באמת הן במשא ומתן, הן במלאכה, הן בהנהגת הבית. כלומר, שנוהגים על פי התורה שנקראת אמת. והעושה כן מזכה ראשי מטבח להרגיש חיות והרחבה. אבל מי שאין לו נוהג באמת, גם אם הוא באושר גדול, נופל לעניות ולביזיונות, אחמנא ליצלן. ואפילו אם נראה כי אנשי כזב מצליחים במעשיהם, אך בוודאי סופם לא טוב יהיה. כמובן בפסוק עושה אושר ולא במשפט, בחצי עמיו יעזבנו וכולי. מי שצובא אושר שלא ביושר ובאמת יאבדהו במהרה וגם בעת עשירותו לעני יחשב כי אין הוא מסתפק במה שיש לו אבל מי שנוהג באמת ייטב לו תמיד כמבואה בתחילת הסעיף. כ"ב <חבט> <חבט> השקר, היינו התנהגות ברמאות הן במסחר הן במלאכה הן בענייני הבית כלומר שנוהגים שלא על פי התורה מזיקו לעיניים בגשמיות וברוכניות הינו <אנש> שמתקלקלים עיני השכל, והם מבינים את האמת של שום דעה אמיתית. כ"ג על ידי שקר מתגברים הדמים העכורים באדם, ומהם נובעים עצבות, מראה שחורה ודמעות המקלקלות את העיניים. כי אי אפשר לדבר שקרים אלא כשמאחרים את הדמים. וקלקול הדמים נובע מתאוות ומידות רעות. היינו התאוות והמידות הרעות מאחירות את הדם ועל ידי עכירת הדם נופלים לשקר ולכן אי אפשר לדבר אמת ובפרט להתחזק במידת האמת אלא אם כן מתקנים תחילת הדמים האחורים ותיקון הדמים אפשרי על ידי שבירת התאוות והמידות הרעות והתחזקות במידות טובות ומעשים טובים. עפדל"ף השקר היינו, האדם הנוהג בשקר, כמוה בסעיף כ"ב, הוא עיקר הרע והטומאה, ומאדם זה מסתלקת חס ושלום השגחת השם מטבח. אבל על ידי האמת משגיח השם מטבח על האדם בשלמות. היינו, ששומרהו מכל מיני צרות ויסורים בהשגחתו הפרטית. כ"ה, האמת היא אחת, אבל השקר הוא הרבה. היינו, שעל כל דבר אמת אפשר לומר רק דבר אחד. כגון על זהב אפשר לומר רק שהוא זהב, על כסף אפשר רק לומר כי הוא כסף, וכן שאר הדברים אפשר לקרותם לפי אמיתת הדברים בשם אחד בלבד. אבל הרוצה לשקר יכול לומר על כל דבר ודבר שקרים לאין שיעור. אבל סוף כל סוף תתגלה האמת כפי שהיא אחת. היינו שהשם יתברך ובורא כל העולמות, והכל מתנהג ברצונו יתברך ובהשגחתו הפרטית בלי שום חיוב הטבע כלל. וכל הדעות ההפוכות מן האמת, כלומר הדעות האפיקורסיות והכפירות, התבטלו כליל. ורק האמת תישאר בעולם כולו. היינו שכל אחד מבני העולם יודה כי השם הוא האלוקים. וכל הנעשה בעולם הן טובות הן איסורים חס ושלום, רק בהשגחתו יתברך ולא על פי הטבע. כי כך הוא האמת, והאמת היא רק אחת, כמבואר בתחילת הסעיף. ו. אם חפץ אתה להיכלל באחד, היינו להתבטל אל השם מטבח הנקרא אחד, כלומר להתנהג כרצונו להתברך בכל פרט, כמובן בתורה, ולא להתרעם כלל בשום פעם על השם מטבח, בשל המאורעות השונים העוברים עליך, רק להאמין כי כל התהפוכות בוודאי לטובה הן, כמובן בכל ספרי האמת, ובפרט בניקוטי מוהרן, בתורה אנוכי סימן ד' חלק א'. שאין ה' בהנהגת רחמים, אין אלוקים בהנהגת דין, הכל אחד. והחפץ באמת להיכלל באחד, חייב להישמר משקר ומהנהגה וכזב, כמובן בסעיף כ"ב. וחייב לנהוג באמת לאמיתה בכל פרט, מי שנוהג כן נכלל בו יתברך שנקרא אחד, כי ה' יתברך אוהב מאוד את האמת לאמיתה. ז. על ידי אמונה אמיתית נפתחים לאדם כל שערי הקדושה. היינו שעל ידי תוקף האמונה האמיתית אפשר לנהוג בכל דרכי התורה והקדושה ולא נרתעים מפני שום לצ וכופר או שום מניעה, כי האמונה האמיתית היא המפתח לכל דרכי האמת ולכל שערי הקדושה. גם ידוע ממאורנט, זיכרונו לברכה, כראשי תיבות של הפסוק: נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים, אותיות אמונה. היינו שעל ידי אמונה באמת אפשר להרגיש ולראות התגלות אלוקותו ומלכותו בכל עניין ועניין כפי שרואים בעיניי ממש וכמו שמבינים בשכל. אמונה שייכת רק בדבר שאין השכל מבינו, כמובן בסעיף ד'. אף על פי כן, מי שמבין באמת יבין את העניין שבו צריך להאמין כמו שרואהו בעיניו וכמו שהיה מבין בשכלו. לחמת אמונתו האמיתית בשלמות. כמו שמבואר בליקודי מוהרן הקדוש על הפסוק "ויהי ידיו אמונה עד בו השמש" היינו שאדם צריך להיות שלם בעניינים אלו שחיוב להאמין בהם כמו שמבין בשכלו, שהשכל נקרא שמש. כ"ט לשלמות האמונה זוכים על ידי התעוררות וקירוב רחוקים לאשי מטבח. היינו אותם אנשים הרחוקים מן היהדות. כאשר מעוררים אותם ליראת שמיים לקיום התורה, זוכים לשלמות האמונה. ולעורר אנשים ליראת שמיים אפשר רק על ידי תענית או על ידי התרחקות מתאוות ומטרות, שהם חשובים כתענית בכמה ספרי אמת מבואר. ומבואר כי ההתרחקות מתאוות ומטרות גדולה פי כמה מתענית בכמה פרטים. ועל ידי תענית כזו זוכים שעל ידי האכילה התאווה איחוד קודשא בריך ומשכין תה אפין באפין. היינו שזוכים לאכול בכשרות כמבואר באות אכילה סעיף ט', ומתקרבים על ידה להשם מטבח. כי באכילה קיימת סכנה, שלא יתרחקו חס ושלום על ידה מהשם מטבח, כפי המבואר בתורה, פן תאכל ושבעת וכולי, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. היינו שעל ידי אכילה שלא בכשרות, מתרחקים ושוכחים חלילה את השם נדבך. אבל על ידי אמונה בשלמות זוכים לאכול בכשרות כזו, שעל ידי אכילה מתקרבים אליו ומרגישים ומאמינים שהשם יתברך מזמין לאדם אכילתו ופרנסתו וכל הצטרפותו, ומכירים בהשגחתו יתברך בשלמות. בהכרה, בהכרת השגחת השם נדבך בשלמות מכונה ייחוד קודשא בריך ושכינתה אפין באפין. ועיין באכילה סעיף ט, שם מבואר ביותר פירוש של איחוד קוצ'בריך ושכינטה וכו'. למי? מחמת שאמונתם אינה בשלמות, טועים אנשים רבים וחושבים ואומרים כי הסיבות וההשתדלות לפרנסה ורפואה הם העיקר. היינו, הם אכן מאמינים בהשם נדבך, אך אומרים שצריך גם סיבות, הן בפרנסה, הן ברפואה וכו'. כלומר שחושבים כי הסיבות הן העיקר, וכאילו חסר השלום בלא זה, אין יכולת ביד השם מדבר לתת להם פרנסה וכו'. אבל באמת כל מחשבתם היא מחמת חוסר אמונה, כי השם מדבר יכול לעזור הן בפרנסה, הן ברפואה וכו', בלי שום סיבה והשתדלות כלל. מה שהקדוש מסבב על פי רוב, פרנסה ורפואה באמצעות סיבות והשתדלות, הוא רק ניסיון כדי לבחון את האדם אם יאמין. בהשגחה פרטית אפילו כאשר הוא עוסק בסיבות. אבל באמת חייבים לדעת ולהאמין כי פרנסה, רפואה וכו' הם רק מאשר נדבך, בלי שום חיוב הטבעי כלל. ל"א צריך לדעת כי כל מה שאנו עושים, אין תפילה, אין לימוד התורה ואין קיום המצוות, הכל הוא כדי שתתגלה מלכותו ואמונתו נדבך. אין מי שידעו ויאמינו שכל הנעשה בעולם בכלל וכל העובר על כל אדם בפרט, אמר רק ברצונו ובהשגחתו של השם נדבך, בלי שום חיוב הטבעי כלל. אף על פי כן הכל מלובש בסיבות כמובן בסעיף ל. למד... ל.ב. כאשר אדם חזק מאוד באמונה אמיתית, זוכה אחר כך להבין בשכלו אותם עניינים שלפני כן צריך היה להאמין בהם. אבל אחר כך הוא חייב להתחזק באמונה בדברים גבוהים יותר, שאין הוא משיגם בשכלו. אמנם האמונה חייבת להיות חזקה ושלמה בשלמות ברורה, כי רק כך יוכל להגיע מן האמונה להבנת השכל. היינו שיבין בשכלו אותם העניינים שמקודם היה צריך להאמין בהם. ל"ג מידת הניצחון אינה סובלת את האמת. היינו אדם שאינו חפץ לקבל דעת חברו מחמת ניצחון, כלומר גאווה וכבוד מדומם, ולא מחמת שמבין כי אין הצדק עמו, אדם זה לא יודע על האמת, וגם אם יסבירו לו וישכנעו כמה פעמים, לא יקבלנה ולא ישנה דעתו מחמת המידה הרעה שבו, מידת הניצחון. על כן מי שחפץ לדעת את האמת יסיר ממנו את מידת הניצחון, ואז בוודאי הבין האמת כראוי. ל"ד. אמונה אמיתית נביאה לידי עריכת אפיים, היינו סבלנות. כאדם שאמונתו שלמה מאמין כי כל העובר עליו בהשגחתו הפרטית של השם ידבח. היינו שמלבד השם ידבח אי אפשר שיצילו מצרותיו וייסוריו. כי כל תהפוכותיו בהשגחתו ידבח בוודאי הכל לטובתו. ולכן אינו שם מבטחו בהשתדלות או בשום סיבה, רק בשם ידבח. הוא מחזיק עצמו תמיד בעבודת השם, כך ששום סיבה או מניעה אינם מרחיקים אותו מן האמת. אדם שמונתו שלמה לא יעבור בוודאי על שום מצווה ממצוות התורה מחמת החסרונות והניסיונות שעוברים עליו, אלא יסבול ויחכה שהשם מטבח יחזור. כי כל המניעות והבלגולים המרחיקים את האדם מיראת שמיים וקיום התורה, הם רק מחמת עצבות ועצלות. ובעיקר מחמת חסרון אמונה, שאינו מאמין כי כל העובר עליו בהשגחתו הפרטית, ושאיש אינו יכול לעזרו זולת ה' נדבך, ושאין שום עצה להינצל מצרות ואיסורים וכו', רק על ידי תפילה באמת, אמונה אמיתית, ביטחון בה הקדוש ברוך הוא וציפייה לישועתו. אדם שאינו שלם מחזק דיו לסבול ולהמתין לישועת ה' נופל לעצבות ולעצלות ומתרחק מן האמת. מחמת החסרונות והניסיונות העוברים עליו. וגם מה שהם מתפללים כראוי, היינו שמתפללים בחטף, והם מתרכזים ומתבוננים במילות התפילה, גם הוא מפאת חסרון אמונה. כי אם היו מאמינים שהשם יתברך שומע כל דיבור מן התפילה, ומאמינים בהשגחתו, ואף מרגישים ומאמינים כעל ידי תפילה ראויה בהתבוננות. ובלי הבלעת התיבות, לא יאונה להם כל נזק, אין לפרנסה, אין עניינים אחרים. אזי היו מתפללים בחשק ומתרכזים בכל מילה ומילה מן התפילה קרוי. אבל מפני חסרון אמונה מתפללים בהבלעה, ואין יודעים מה שהפה הוגה ואין מי מתפללים. אבל כאשר האדם חזק משלם באמונה אמיתית בכל פרט, כמובן למעלה, כי השם יתבהך שומע כל מילה שאדם מוציא מפיו, ובפרט מילות התפילה המכוונות אל השם יתבהך בעצמו כביכול, אז לא יוכל שום בלבול או לא מניעה להרחיקו מן האמת, כי יש בו מידת הסבלנות כמבואה למעלה, והוא מצפה להחמש שמיים ומתחזק בתפילה בקיום התורה ובביטחונו בקדוש הקדוש ברוך הוא תמיד. למדי. לזכות לאמונה ושלמות בעריכת אפיים, כראוי, כמובן בסעיף הקודם, אפשר רק על ידי קדושת ארץ ישראל. וכל אדם צריך להתפלל להשם מטבח שיעזרהו להתגעגע לארץ ישראל בתור כזה, עד שיזכה להגיע לשם, היינו לקדושתה. גם כל הצדיקים צריכים להתגעגע לארץ ישראל, כי היא מסוגלת לבטל כעס ועצבות ולזכות על ידה לשלמות האמונה ולעריכת אפיים. למדבב. עיקר שלמות האמונה הוא כשאדם יחשיב ויעריך עניינים אמיתיים שחייבים להאמין בהם ולא יהיה לו שום ספק כלומר שיהיה דומה בעיניו כאילו מבינם בשכלו ורועם בעיניו. למדזיים. על ידי מחלוקת חודרות מחשבות של רשעים היינו כפירות בדעת אנשים כשרים והתיקון והעיצה לאותן מחשבות רעות ושתיקה היינו לא לדבר מהן ולא לחפש תירוצים אפילו בדעת עצמו על הקושיות, הספקות והכפירות הללו. רק למסור את המלחמה במחשבות אלו להשם נדבר, היינו להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר ממנו את המחשבות הרעות ויעזרו לקבל מחשבות טובות. כי עיקר התיקון והשלמות הוא טהרת המחשבה. וכשהמחשבות טובות ודאי יהיו אף המעשים זכים ונקיים. למתחת. איש אמת המקיים מצוות ומעשים טובים באותו תוקף והתעוררות כאשר הוא לבדו עם השם מטבח כפי שהוא עושה בין אנשים מחמת שאין בו שום פנייה של שקר ואין הוא עושה שום תנועה של כזב בעבודת השם אלא כוונתו תמיד באמת לשמיים אותו אדם ממשיך אליו את הכוח של כל הצדקות היינו יש בו כוח כאילו היה בעל הצדקה הגדול ביותר. ועל ידי האמת בשלמות הוא מבטל מעצמו כל מיני מחשבות רעות, הן של כפירות, הן של דעות רעות אחרות, וזוכה למחשבות זכות. למטט כאשר אדם נתון בצרה חס ושלום, הוא רחוק מאוד מן האמת באותה עת. על כן צריך לשמור עצמו מאוד בעת צרה אחמנאי צלן שלא ילכד על ידי האיסורים בשקר או בטעות, רק ירבה לבקש מהשם מטבח ישועה והרחמים שינצל הן מן האיסורים, הן מן השקר והטעות. מ. <מם> על ידי הודעה לקדוש על כל דבר, ולחמת שמאמינים כי כל מה שעובר על האדם בהשגחה ולטובה, אף על פי שאין מבינים זאת בשכל, ובפרט כאשר ניצולים מצרה. ומאמינים באמת כי הצלה זו באה בהשגחתו הפרטית ולא על פי הטבע ומודיעים להקדוש ברוך הוא בעבור ההצלה. וגם על ידי שלומדים הלכות, היינו לימודים המעוררים את האדם ליראת שמיים וקיום התורה. על ידי כל זה מאירה האמת והדיבור. היינו שעל ידי זה זוכים לדבר דברי אמת תמיד. כי שלמות הדיבור היא רק על ידי האמת. היינו הדיבור שמדבר באמת רק הוא נקרא דיבור. אבל הדיבורים שאין מדברים אותם באמת אינם דיבורים כלל. גם על ידי הודעה להשם יתבהח ולימוד הלכות, כמבואר למעלה, זוכים להתפלל באמת. כי עיקר השלמות היא התפילה, באמת, כמבואר בניקודי מורם חלקה לסימן ק"ב, בתורה צוהר תעשה לתיבה. וזוכים לקבל את התורה מרבי אמיתי, שמלמד תורת אמת ללכת בדרך הישר והאמת. וגם זוכים לשידוכים אמיתיים בכל פרט ולהמשכת קדושת השבת ושמחתה לימות החול. היינו, שמאמינים בכל ימות השבוע כי הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את האדם בהשגחתו הפרטית, זה לא הסיבות וההשתדלות הם המפרנסים את האדם כמו שנדמה בימות החול, אלא כמו שמתפרנסים בשבת, אף על פי שאין עוסקים בשום השתדלות וסיבות, רק מהשגחתו הפרטית. כן ובימות החול. ואל יחשבו כי בשבת מתפרנסים מהטריחות והסיבות שעסקו בהן במשך השבוע. כי בזוהר הקדוש מבואה להפך, שדווקא מקדושת השבת מתברכים כל ששת ימי המעשה. היינו שיוכלו למצוא פרנסה בהשגחתו יתברך גם בימות החול. ואזי מחמת גודל האמונה בהשגחתו יתברך, אין רצים יותר מידה לאחר סיבות וטרדות. אלא מוצאים מנוחת הנפש כמו בשבת, ושמחים בחסדי השם ידבח בכל ימות השבוע. הנהגה זו ממשיכה את קדושת השבת בשמחתה לימי החול. גם על ידי הודעה ולימוד הלכות, כמבואר למעלה בסעיף ה', מתחזקים באמונה להאמין באמת כי כל הפעולות המשתנות נמשכות מן האחדות הפשוט. היינו שמאמינים כי ההרפתקאות השונות העוברות על כל אדם, הן כולן מהשם מטבח המכונה "אחד הפשוט". היינו שאין מורכב כמו הנבראים, וגם מאמינים כי כל השינויים המתרגשים בעולם בכלל, הם מהשגחתו הפרטית בלי שום דרך הטבע כלל. ואמונה זו חשובה מאוד אצל השם מטבח. כי שלמות האמונה היא תכלית קיום כל מצוות התורה. ממלף, העיקר הוא אמונה באמת, וכל אדם צריך להתבונן בעצמו עם שלם ובאמונתו. כי על ידי קלקול האמונה הבאים חלילה כמה מיני חולאים אכוונה נצלן, וכמה מיני איסורים חס ושלום. אבל על שלמות האמונה ניצולים מחולאים ומאיסורים. ואסור להתייאש ולהתרפות לגמרי מן האמונה בגלל שמרגישים כי האמונה אינה שלמה כראוי. אדרבא, כאשר מרגישים כי האמונה אינה שלמה, חייבים להתחזק עם מעט האמונה הקיימת ולהשתדל להבא בתיקון ובחיזוק האמונה ביותר, ובעיקר האמונה בהשגחה פרטית כמוה בספר בכמה מקומות. מ"ב כאשר נופלים מן האמונה חס ושלום, אין עצה ואין תחבולה, רק לצעוק אל השם יתברך מעומק הלב. כמובן בתהילים ממעמקים קראתיך השם. ועל ידי הזעקה אל השם יתבח, מעמקי הלב, מתקנת ומתחזקת האמונה, וזוכים להרבה טובות וחסדים. מ"ג על ידי הרפיון מהקלקול של אמונת ישראל, מתחזקות האמונות הכוזבות. היינו שבאים להאמין חס ושלום בדברים שאין בהם ממש. אבל כאשר אמונת ישראל היא בתוקף ועוז, ובני ישראל נוהגים בדרך אמונה כראוי, נבלות האמונות הכוזבות ונעשים גרים בכוח ובפועל. היינו שיש גויים המתעוררים להבין את האמת ומתגרים בפועל. היינו שמקבלים על עצמם אמונת ישראל וקיום מצוות התורה. ויש שרק מרגישים באמת ומודים בהשם נדבר ובהשגחתו הפרטית, אבל אינם נפגעים ממש. מ"ד לעיקר שלמות האמונה זוכים על ידי התקרבות לצדיק האמת, שיש לו רוח הקודש באמת. וההתקרבות אל האמת פשוטה, פירושה ללמוד בספריו וקיום עצותיו ודעותיו מבוארים בהם. כי אלו הספרים העורריים מאוד את לב האדם מיראת שמיים וקיום התורה. כך נבואר בנקודי הלכות. ועל ידי ההתקרבות אל הצדיק, כמובאר בסעיף זה, ובעוד מקומות בדברי אדמו ז"ל, מתברר המדמה. היינו השכל האמיתי מזדכח מדעות כוזבות, וזוכים לאמונה שלמה בכלליות, להאמין שהשם יתברך ברא את הבריאה כולה. כמובאר בפתיחת התורה בראשית ברא וכולי. בכל הנפעל בעולם ובהשגחתו הפרטית, ושכל מה שנעשה עם האדם בפרט, אין לו בדרך לטבע, רק בהשגחתו הפרטית. מ. <ממי> כאשר האדם נופל מן אמונה חס ושלום, העצה לכך היא שידבר דיבורי אמונה בפיו כפי הבנתו. כמובן בתהילים הודיע אמונתך בפי. היינו שצריך להביע בפי ענייני אמונה. כלומר, כאשר מרגישים רפיון באמונה, צריך על כל פנים להוציא ולבטא בשפתיים כי מאמינים בהשם נדבך בכלליות ובפרטיות. כמובן למעלה בסעיף הקודם, כי על ידי שמדברים באמת דיבורי אמונה בפה, מעוררים את נקודת האמונה האמיתית המצויה בכל יהודי, מטעם שהוא מזרע ישראל. ולכן אפשר לזכות על ידי זה בעצמו לאמונה כראוי. יותר מזה מאוד שלא לדבר שום דיבור של כפירות ואפיקורסות אפילו בדרך של רצנות. היינו שבלבו מאמין וקראוי, רק מתלוצץ ואומר דברי כפירה, גם הוא איסור חמור. ואפילו לחזור על דברי אפיקורסות שאמרו אדם אחר, איסור חמור, מחמת שמזיק מאוד לאמונה. השם יתברך יצילנו מן הכפירות ויעזרנו להיות שלמים באמונה אמיתית. צריך לזה מאוד שלא להסתכל בשום ספרי חקירה כי הדעות של ספרי החקירה מזיקות מאוד ומקלקלים את האמונה הפשוטה שהיא יסוד ושורש לכל היהדות וכבר מבואה בכל ספרי האמת גודל האיסור של עיון בספרי החקירה <coughs> ויש לזכור זאת היטב כדי להינצל מחקירות וכפירות רק תמיד יש להתחזק באמונה הפשוטה טוב יותר להאמין בשטויות ובשקרים כדי להאמין גם באמת, תחת אשר לא להאמין בשטויות ובשקרים, ועל ידי זה ללעוג לאמת ולקפוא בכל חס ושלום. אבל העיקר הוא לזכות לאמונה אמיתית, בלי שום שטותים ושקרים, רק אמונה טהורה. מ"ט <מתה> שלמות האמונה היא להאמין בה' מתברך בלי שום חוכמות ובלי אותות מופתים. היינו שלא לתלות את עניין האמונה באשר מתברך בתנאי של ראיית אותות ומופתים. רק צריך תמיד להאמין בו בלי שום חקירות וחוכמות, רק אמונה בתמימות ופשיטות כמו אמונת נשים או אמונת אנשים פשוטים. נ. מצויים בעולם חכמים ואפילו בחוכמת התורה, אבל בלי אמונה, ויש להתרחק מהם בכל מיני צורכות כי אבן פיהם מזיק לאדם כשר. נ"א על ידי שמחה בלימוד התורה ובקיום המצוות, ובפרט כאשר מתוך שמחה באים לריקודים, על ידי זה מתחזקת האמונה האמיתית בלב האדם. נ"ב כאשר האמונה החדשה הוא פגומה חס ושלום, נאלצים לעסוק בעבודות קשות, היינו בתעניות ובסיבופים, על מנת להתחזק ביהדות. אבל כאשר האמונה היא שלמה, אפשר להוות השם יתברך בכל דבר. היינו באכילה, בשתייה, בעסקים ובכל צורכי הגוף. קבוע בפסוק ובכל דרכיך דאהו. היינו, על ידי כל ענייני הגוף אפשר להכיר את השם יתברך באמת, אם עוסקים בכל דבר בילדת השם כראוי. נג אמונה באמת היינו, אמונה בהשם יתברך ובהשגחתו הפרטית באמת, שמשמעותה שבכל דבר נעשה עם האדם, לא יחשוב כי בסיבות טבעיות נעשה חס ושלום, רק יאמין כי כל זאת על פי השגחה פרטית, כפי המבואר בספר זה בכמה מקומות, חשובה כצדקה. היו שאם אי אפשר לקיים מצוות צדקה כראוי, מחמת חסרון ממון באמת, אזי האמונה האמיתית חשובה כצדקה כמובן בתורה, והאמין בה השם בהחשביה לא צדקה. האם היא אמונה כמבואה למעלה חשובה כצדקה? נ"ד על ידי אמונה בשלמות זוכים לבנים ורמז לכך אמונה בגימטרייה הבנים נ"ה אמונה היא דבר חזק מאוד על ידי אמונה בתמימות באמת בלי שום חוכמות אפשר להגיע על ידי רצון האם היא שהם געגועים אל השם מטבח וליהדות בכל לב שזה נעלה יותר מחוכמה דקדושה. נ"ו. יש אנשים שבדעותיהם נופלות מחשבות של אפיקורסות מחמת שנולדות שלא בקדושה, וכן חודרים באדם מחשבות של פגם אמונה על ידי מעשים הרעים שהוא עושה. כמובן בספר המידות של רבנו זכרונו לברכה, הפשע מכניס כפירה באדם. היינו כשאדם עובר עבירות חודרות בו כפירות, כי טבע העבירות להחדיר כפירות באדם. והעצה להסיר מן המוח מחשבות של כפירות ואפיקורסות היא בושה ולב נשבר. היינו לבוש מפני השם יתברך על עצם הנפילה לתוך מחשבות רעות או עוונות אלו, עד שמגודל הבושה יישבר הלב בפני השם יתברך. ועל הבושה והלב הנשבר מסתלקים מן האדם הכפירות והמחשבות הרעות. גם כבר מבואר בסעיף מימי כי דיבורי אמת של אמונה מסוגלים לעורר את האמונה. ז. <מנזי> מי שיש לו אמונה, שעיקרה הוא אמונת השגחה, היינו שמאמין כי כל המתרחש בעולם בכלליות ובפרטיות, ומהשגחתו ידבר, ולא מדרך הטבע, מאמין כי הכל לטובה. ומאמין כי אין מפלט מייסורים זולת אצל ה' יתברך, ושאי אפשר להשיג שום טובה אלו, אלא ממנו יתברך, וכל אלו לא בדרך הטבע, אלא על ידי תפילה ואמונה אמיתית. מי שאמונתו היא כזו, חייו שלווים ומאושרים. כי אין אדם בעולם שאין עוברים עליו צרות רבות בייסורים בבריאות הגוף, בפרנסה ובעניינים אחרים, ואפילו על עשירים ונגדים עוברים צרות ואיסורים מעצמם ומבני ביתם. כי את הפסוק, כי כל ימיו מכאובים וחס עניינו, אמר שלמה המלך גם על אודות העשירים והנגידים. אבל אדם שיש לו אמונה אמיתית כמבואר למעלה, גם כאשר עוברים עליו צרות ואיסורים חס ושלום, מתנחמו הוא ומתחזק בביטחונו בהשם ידבר, שירחם עליו יושיעהו. כי מאמין הוא שהאיסורים נשלחו לטובתו ולכפרת עוונותיו. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא מסבב עם האדם הוא טובה גדולה. כמובן בתורה כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מייסריך. היינו כמר מוכיח ומעניש את בנו כוונתו ודאי לטובה היא כדי לעוררו להיטיב מעשיו ומידותיו. כך כביכול כוונתו של הקדוש ברוך הוא לעורר את האדם על ידי האיסורים על מנת שישפה לו מעשיו ומידותיו. אבל מי שאין לו אמונה בהשגחה פרטית, רק חושב כי הכל מתנהג על פי דרך הטבע, אזי כאשר מתרגשת עליו צרה, אין לו אל מי לפנות לבקש ישועה, ואין לו מה להתחזק ולהתנחם, ואין לו יכול לקוות לחסדי השם יתברך ולפתוח מישועתו. ובשל כך חייו אינם חיים. וכשנשאל להרגשתו, משיב כי חש לא טוב. אבל מי שיש לו אמונה אמיתית בהשם ידברך ובהשגחתו הפרטית, טוב לו תמיד וחייו שלווים כמבואר למעלה. נ"ח לעיקר אמונת הייחוד, היינו להאמין בהשם ידברך הנקרא אחד, וכן לאמונה בהשגחה פרטית כמבואר בספרי האמת, ובפרט בספרי ליקוטי מוהרן וליקוטי הלכות. זוכים רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת. היינו ללמוד ספריהם ולקיים עצותיהם כפי דעתם, כמובן בכל ספרי האדמו"ר, זיכרונו לברכה. כי אם לא מתחזקים לקבל דעתם ולקיים עצותיהם של צדיקי האמת, כמובן בספריהם, אין כל חשיבות להתקרבות, כמובן בליקודת מוהרן חלקה ל"א בתורה ארץ אוכלת תושביה. השם יתברך לעזרנו שנזכה להתקרב התקרבות אמיתית לצדיקי אמת